Povești din folclorul maghiar Corbul Ianco A fost odată ca niciodată, cu multă, multă vreme în urmă, o familie de bătrâni. Care nu aveau nimic pe lumea aceasta În afară de un fiu Căruia i-au dat numele De Corbul Ianco De îndată ce s-a făcut mare Și la stat și la sfat Băiatul le-a spus părinților săi Am hotărât să-mi iau lumea în cap Să-mi caut de lucru la un bogătaș că părinții lui nu s-au împotrivit Băiatul a pornit la drum Când a ajuns la marginea satului a dat peste o mulțime de furnici care se deplasau de pe un câmp pe altul Chiar la sfârșit se afla o furnicuță care căzuse într-o brazdă de unde nu mai putea ieși Lui Ianco îi se făcu milă de ea și o scoase Furnicuța drept răsplată îi dădu un fluier Or de câte ori dai de necaz cântă, iar eu îți voi veni în ajutor Ianco a luat fluierul și a plecat mai departe Spre seară a ajuns într-o pădure deasă și întunecată, în mijlocul căreia trăia un moș cu părul alb ca zăpada Bună seara, moșule! Bună seara, fiule! Ce cauți pe meleagurile astea? Caut o familie bogată la care aș putea lucra, dar deocamdată doar cazare Bătrânul i-a oferit adăpost, iar dimineața i-a dat următorul sfat Fiule, mergi tot înainte prin pădurea asta, apoi vei ajunge pe o pașiște întinsă cât vezi cu ochii. După aceea vei ajunge la o întindere de ape, în mijlocul căreia vei vedea un munte. Pe vârful muntelui vei zări un castel din aur, unde trăiește împăratul. În acest moment își caută slujitori. Ar fi bine să te duci acolo. Corbul ianco i-a mulțumit bătrânului pentru sfaturi și găzduire, după care și-a continuat călătoria Ajuns la marginea pădurii, a văzut un stol de corbi care se agitau deasupra lui Dar în iarbă, zbătându-se de zor, era un corb care nu mai putea zbura, deoarece aripile erau grele de roa dimineții Lui ianco i s-a făcut milă de corb, l-a luat în brațe, l-a mângâiat și l-a alintat până când i s-au uscat aripile Ianco, băiete, ai făcut o faptă bună Drept răsplat îți dau acest fluier Dacă vei avea vreodată probleme, suflă în el Iar eu îți voi veni pe dată în ajutor Ianco a ajuns la poalele muntelui pe care se afla castelul Pe când se uita la valurile unduitoare, văzu că marea aruncase un pește pe uscat Lui Ianco i s-a făcut milă de el și l-a aruncat înapoi în apă când și-a revenit, peștele a spus Drept răsplată pentru fapta ta bună, vei primi o altă faptă bună Știu că ai deja două fluiere, dar îți mai dăruiesc unul Dacă dai de necaz, cântă din el, iar eu îți voi veni în ajutor Ianco a pus fluierul în buzunar și s-a îndreptat spre castelul de pe munte Dinere, ce cauți aici? Aș vrea să muncesc la un om cu stare, maiestatea voastră În împărăția mea, anul are trei zile Drept răsplată, vei primi 300 de galbeni, mâncare și băutură Dacă nu vei reuși să-mi îndeplinești poruncile, îți vei găsi sfârșitul bate în palma! Da, maestate! În prima zi, imediat după apusul soarelui, împăratul îl chemă la el Corbule Ianco, îți poruncesc să te duci în hambar, unde vei găsi trei căpițe de mei Până la răsărit, vreau să adun fiecare bob de mei în sac și să adun paile într-o căpiță. De nu, sfârșitul îți va fi aproape. Porunca l-a speria din calea afară pe Ianco. Ce să facă? Cum să facă? Dar la un moment dat și-a adus aminte de fluierul furnici și a început să cânte. Brusc și-au făcut apariția o mulțime de furnici. Numărul lor era atât de mare încât niciun milion de oameni nu le-ar fi putut număra. Care e problema ta, prietene? Am un mare necaz, a spus Ianco și le-a povestit totul despre porunca împăratului Nu-ți face griji, punem noi osul la treabă Până dimineața, semințele vor fi adunate în sac, iar paiele în căpițe Așa s-a și întâmplat dimineața, la răsăritul soarelui, semințele erau adunate în sac, iar paiele în căpițe Văd că mi îndeplinit porunca. Restul zilei ești liber să faci ce vrei. Dar seara să vii din nou." Ianco, vreau să te duce în fața castelului unde cele trei fete ale mele se plimbă. Să le supraveghezi să nu li se întâmple niciun rău. De nu, sfârșitul îți va fi aproape." Ianco a făcut după cum i se poruncise. S-a așezat la poarta castelului cu ochii pe cele trei prințese. În timp ce ședea acolo, S-a plictisit din calea afară, a obosit și în cele din urmă a ațipit Cele trei prințese s-au transformat în corbi și și-au luat zborul s a trezit brusc și a descoperit că prințesele dispăruseră ca prin farmec S-a îngrijorat peste măsură, dar i-a venit o idee A scos fluierul de la corbi și a început să cânte din el care e problema, dragă prietene? Vai mie, am o problemă cumplită Împăratul mi-a poruncit să le păzesc pe fetele lui Dar am ațipit, iar fetele au dispărut Nu-ți face griji, le vom găsi noi Tu stai liniștit pe spatele meu și ține bine funiile acestea Ianco s-a urcat pe corb Au zburat, au zburat Până în apropierea lunii Dar n-au văzut nici urmă de prințese când au ajuns însă în spatele lunii, le-au găsit pitite acolo, prefăcute în corpi Ianco a aruncat o funie pe gâtul fiecăreia și așa au reușit să le ducă pe toate în curtea castelului În cea de-a treia noapte, împăratul a poruncit să-i fie adus Ianko Îți poruncesc să-mi găsești tinelul de aur ce mi-a căzut de pe deget în mare. Dacă nu vei reuși, capul îți va sta unde-ți stau picioarele." Ianco și-a dat seama că are o problemă foarte serioasă. S-a grăbit să ajungă la malul mării să cânte la fluierul de la peștișor. Pe dată, o mulțime uriașă de pești s-au adunat la mal. Peștișorul l-a întrebat, Care e necazul?" Ianco i-a explicat despre ce era vorba. Nu-ți mai face griji, i-a spus regele pește Și peștii au căutat în lung și în lat Aproape că nu mai era timp, dar ei în final au găsit inelul în burta unui pește uriaș Corbule Ianco, pentru că m-ai slujit cu credință Drept răsplată îți voi da de soție pe una din ficele mele Jumătate de împărăție și trei grămezi de galbeni Dar Iancu nu-și dorea nicio prințesă, nici jumătate din împărăție Nu-și dorea decât grămeziile de galbeni, pe care împăratul i le-a dat cu dragă inimă S-a întors acasă Ianco la părinți, cu grămesile de galbeni Și au trăit în mare belșug până la sfârșitul vieții lor A dublat în limba română actorul Florian Silaghi Traducerea și adaptarea, Estera Kelariu. Dublajul a fost realizat de Zon Studio, Oradea.